atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lecomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fii neascultări. Din numărul lor erați și voi odinoară când trăiați în aceste păcate. Dar acum...